Però això és Mínima Llarga en Xarxa o Minimex, un podcast radiofònic per saber què fan les persones amb les noves tecnologies abans que no siguin vees. Aquest és el quart capital de la segona dezena de la catorzena temporada. Avui vos farem un resum de les notícies més increïbles del món mundial i també de... de... Senyora! Senyora! Què fa? Què vol? On sabia que gravàvem avui, eh? Qui l'informa? El CNI. Idò, pensi que som suèci. O el suïssa. O... Eh, eh, eh, No, que no me pegue! Balleste! Pero no me veste! I no me toque el paquete! Bon era. Ah, sí. De que, que ens podeu escoltar de moltes formes. han diferit, quan volgueu, els capítols del podcast sona onameriterrania.cat Mireu allà on diu a la carta, en fals directe, aquí i ara, a través de les zones del 98 de l'FM o a l'enllaç que diu en directe del nostre web o si vos baixau Flas, eh, si teniu un dispositiu Ubuntu tots, baixau-vos els Flas. Comença! Comença! Som a 20 de març del 2018, dia europeu de la gent que es bota semàfors perquè plou i que i ha stops perquè no hi érem quan es van treure els carnets amb un tractor gravam aquest episodi als estudis externs, externs i externs de Directes Soterrats. <totipos> qui som? Doncs som en arroba mussol el nostre main nostra i senyor que carrega càmeres de les connecta per IP i qui vos parla? En Joan Subrishipur la persona sense gènere definit de forma intermitent que es lleva les males idees dins la dutxa i que es volem de la ràdio Ciber Ciber <totipos> La sintonia que sentiu és una cançó publicada sota llicència Creative Commons d'atribució que no permet obre derivada i que us diu Balkan concept en la sània i la balcànica i amb les notícies sentirem que el Fusion 2nd ja amb The page, amb llicència d'atribució que s'ha de compartir amb la mateixa llicència. I ara arriba aquell moment tan agradable que ens agrada tant que és quan deixem xerranes, nostres hostes i en els nostres mollisnes d'aquells. Bé, sé sí, que ve cap aquí. Bona, Joan, ja tot va faltar. Bé, bueno, és que tu ja jo mos hem vist, però els oients ja no ho saben, és a dir que hem estat aquí un parell de dies on la vida real, aquesta que passa en el carrer, en fora de les zones radiofòniques, mos ha tingut una miqueta apartats de, de s'estudi però ja ja tenia ganes de tornar aquí a, a, a contar quatre notícies i, i a riure una miqueta farem un resum així rapidíssim perquè crec que el lloc denrollar nos i dir-vos coses que no us interessen el que farem serà començar amb les notícies <tot> Per quin, per quin quin titular començam? Començam amb els titulars que ens han fet més gràcia de tots i ens han cridat l'atenció. Com, per exemple... La primera notícia que Duc és una que em va crear molta atenció perquè és una empresa que utilitza servidors per encalenticar teva. És a dir, servidors, per ser gent que no ho que són aquests ordenadors que són dedicats per fer una tasca concreta, que utilitzen les empreses doncs, per instal·lar els programes i i fer totes les feines que necessiten fer um, en els centres de, de dades. Hi ha una empresa que t'instal·la servidors de KTM que com que generen tanta calor, degut a tot el processament que han de realitzar, aquesta calor serveix per a l'antiga teva, o sigui, de tenir radiadors típics, el que te fan és instal·lar un, un servidor que ells òbviament ho utilitzen per fer les seves coses, els seus càlculs, Tu no saps exactament què és el que fan, simplement és que utilitzen aquells ordenadors i eh, te donen, donen calor, te'n calent aixecar a teva. Aquí a Mallorca, home, jo no crec que tingui massa futur perquè nosaltres fred-fred en tenim poc a l'any, un parell de, de setmanes o com, o un mes i, i no, no traurien massa profit aquesta empresa, però supos que per països així més cap al nord, els hi deu anar molt bé. T'instal·len un, un kit i tu eh, pots utilitzar-ho per, per encalenticar a teva sempre, sempre que vulguis. Se diu Currat. Bé, ho cercau per, per internet i segur que ho trobareu. Mm. de foronics.com ens enteram de que Subeports continua seu, la seva feina passant la imatge del 1504 al 16-04 eh? Com? Com? Que sí, que sí, que encara tenim la uh, imatge ve en els telèfons i què passa? Doncs que en lloc de com era, córrer les escales s'han de pujar. Bé, és una frase de Subeports que entendreu si els seguiu. Què passa amb aquest desenvolupament? Doncs que sembla que no passi res i que la gent no passi res, però de sobte... Ah, una imatge nova. Eh, teniu, està a punt de sortir, la beta de 16-04 el telèfon, però encara no recomanàvem el seu ús. I perquè què? Doncs perquè ja ha la de coses que no funcionen, perquè... Bé, per això és una versió de proves, no? Doncs això, teniu el telèfon que no el fei servir de forma habitual, doncs testeja-lo, testeja lo, testeja -lo. Una notícia trista, una notícia que, que fa una mica de pena contar i és que en BQ, una empresa de referència que és l'únic que realment se diu que fabricava mòbils íntegrament a estat espanyol i donava feina al munt de treballadors i tenia una política que molta gent deia que, que era de les millors en quant a l'extracte personal, a assistència, telefònica en els problemes i resulta que està acomiadant a molta gent ells diuen que és perquè els mòbils justament eh, cada vegada van millor perquè el que estan acomiadant sobretot són gent que està a la de reparacions i diuen que com que darrerament eh, els models que han tret donen moltes menys assistències no necessiten tenir tanta gent a... Eh, en aquest servei de reparació. Però bé, també, òbviament, ha sortit veus que han criticat això, que en realitat el problema és que estan traspassant les reparacions a altres petites empreses externalitzades. Bé, no se sap exactament, però els altres que han realitzat un ERE per acomiadar eh, la meitat de seguint que tenien fent feina a un país de plantes a, a Madrid. Bueno, esperem que no se ressentis la qualitat d'aquest dispositiu, que la veritat és que Uh, val la pena, de dins de tota la gran quantitat de mòbils que han ha al mercat els BQs destacaven per, per ser bastant bons i per poder instal·lar el que tornes la gana amb ells i encara així no perdre la garantia. I també ens entenem que l'UNAF, el, el navegador del nostre estimat webports, s'ha actualitzat, actualitzat serveis, actualitzat, bé, ho ha actualitzat absolutament tot. Um, traduccions, gràcies, gràcies, gràcies. bé, s'han actualitzat moltes, moltes coses. Com que no, no l'heu provat, doncs tardeu, ja esteu tardant. <música> Han una notícia sobre Facebook, que cries que que bé, Facebook pareix que que han tota la vida, que abans de de Facebook no hi ve ni tot sols internet i del doncs resulta que està perdent, està perdent un quota important d'usuaris. Bé, les darreres dades apunten un 7% que tenint en comptes milions i milions d'usuaris que tens, és molt, són moltíssims. Diuen que són de vegès 40.000 milions d'usuaris. No sé, se'm, se'm fa difícil posar aquesta xifra dins del meu cap. Uh, bé, comenten que, degut a, a diferents notícies implicades en Facebook i simplement en els hàbits de sa gent, estan perdent, estan perdent usuaris. No només Facebook, hi ha moltes altres empreses online que també estan perdent uh, bastant usuaris, però es vera que Facebook és la plataforma encara mateix ho ha notat més és dir que estarem atents a veure si a la fi podem desfer-nos d'aquest de, de monopoli de Facebook i passar-nos a alguna altra xarxa més oberta que no estaria malament Joan que fessim qualcuna especial sobre, sobre xarxes socials obertes a veure si aconseguim que la gent s'enganxa a qualcuna que no sigui que no sigui Facebook No, ens sortim de i ens enteram que LG anuncia el seu webbost de, de codi obert, la edició de codi obert. I perquè què? passa? Doncs que sí, no els agrada gaire Android per ser televisions. Quines coses? O és que no volen pagar? O no ho sé, no, aquí no, no, no saben ser raó, però faran versió principalment per televisors basada en webos. Sí, Wevos. Sí, mi televisió en huevos. He vet un xiste. It arran d'Android a full de full, full circle, ens entenem que Android tindrà la versió Android Go per els dispositius més barats i que no tenen tanta potència. Com sortirà això? No ho sabem. Ja us en recordeu des Firefox OS, que tenia la mateixa filosofia, doncs no sabem què passarà. passarà, Ai, és que el meu telèfon no puc escoltar. Tot sí que no té res a veure amb tecnologia, però sí molt en la influència d'internet com a mitjà de, de comunicació actual i, i com a mitjà d'expansió de, d'idees de, de completament, completament locues. Hi ha Angel Oliver, que és un presentador molt conegut d'un programa de televisió d'HBO, presenta un programa que diu Last Week Tonight, que és un programa bastant crític en certs aspectes de, de la cultura i de la societat americana. El tio té molt de seguidors, no només en el programa directe, sinó per internet, se vau moltíssim en els seus vídeos. I de, resulta que va treure un llibre uh, infantil en resposta a un altre llibre infantil que havia publicat el vicepresident dels Estats Units, Mike Pence. Espera, que ho tornen a producir a mi. Mike Pence. Aquest tal senyor Pence uh, va publicar un llibre que se deia Marlon Bundos Day in the Life of the Vice President. És a dir, un dia es feia vice, des vicepresident segons en Marlo, Marlon Bundos. Que Marlon Bundos és un coniet, no és conya, és una, és una mascota que se feia des vicepresident. Bé, en realitat aquest conte dels vicepresidents és un pamflet així procristià, cristià, d'aquest de ser dretament rànsid americana, i el que ha fet en John Oliver és treure com a contestació un llibre infantil, que com que aquests cristians així rànsids el que se fan és ficar-se molt en tot tema de, de homosexualitat i qualsevol model de família que se surti de el que ells troben com a normal, ha tret en Joan Oliver un llibre d'un coniat que s'enamora d'un altre coniat i els dos són mascles. Quina cosa més curiosa! Com pot ser un conillet mascle s'enamori un altre conillet mascle? I no, el llibre aquest te fa tota una, una simbologia Diuen que el llibre està superbé, vull dir que, que el llibre eh, és com, com paròdic, però en el mateix temps que està molt ben contat, que han, han, han contratat un guionista i un dibuixant molt bons, i han fet una història que realment, exigida per un impetit, té molt de sentit i, i està contada amb molta sensibilitat i d'una manera molt, molt propera, no? I bé, bàsicament és això, és la vida d'un coniat que s'enamor d'un altre coniat i posa eh, en dubte tota la gent que s'ha va trobant pel camí creiu que com que és un, un coni mascle no li pot agradar un altre coni en mascle. Bé, i de, aquest segon llibre, com a contestació en els primers vicepresidents, eh, gràcies a la crida internetera i, i a la difusió a través de tots els canals de comunicació, ha venut tant, tant, tantes còpies que ha passat per damunt de, de l'original, d'esquerra, diguéssim... Eh, Mm, bueno, es que era seriós, entre moltes cometes, perquè és difícil prendre en sèrio tots aquests grups, rancis, democristians, demo americans. Els han passat per davant, Amazon se'ls han d'estar molt per damunt, i de fet els hi ha agafat fito com a per sorpresa, que n'han venut tants que, que estan, estan flipant una mica. És a dir, si teniu cap iniciativa així una mica estranya, no us preocupeu, vos, vos així un, un bon sketch per internet, i la millor vos una sorpresa. Recordar coniats que estimen a coniats. Ara sí una notícia purament tècnica, i és que Github, aquesta pàgina eh, on, on hi ha un munt de projectes de programari lliure, és una pàgina per emmagatzemar i gestionar projectes de, de programari lliure, Has ofert un atac DDOS, que és un atac de negació de servei, que bàsicament el que fan és anar a putejar-te perquè te quedis sense poder fer el teu servei. Per això té, té aquest nom. És a dir, no intentes realment hackejar en el sentit que t'han accedit a la teva pany en aquesta informació, sinó simplement fan que aquest servei se te caigui eh, degut a la quantitat de peticions que te llencen. I la notici bàsicament és que eh, degut a un error de configuració d'una sèrie de, de serveis que hi ha repartits per tot el món de memCatget, eh, s'ha va aconseguir arribar una xifra rècord en quant a atac de tràfic per segon contra una pàgina, que és 1,3 terabytes per segon enviats a través de 126 milions de paquets. És a dir, bueno, perquè us fa una idea, eh, un terà, bueno, jo, jo no tinc un terà omplit de gameva, ni, ni de pair, ni de res. I això lo que hi havia per segon, eh, una pàgina. El que passa que Github, com la majoria de serveis així importants que ha per internet, tenia contractat un, un altre servei que li protegia contra aquest tipus d'atacs, o com a mínim que mitigava l'impacte. Eh, és una empresa que siu Akamai, que és molt coneguda per, per aquest tipus de serveis i estan contents perquè no ho havien provat mai en real però sí que havien teoritzat sobre què passaria si hi hagués un atac d'aquest tipus i els hi ha anat bé, s'han adonat que realment han aconseguit eh, aturar-ho sense que hi hagués massa, massa incidència. És dir, que quedarà com anecdòtic la primera prova d'intent d'atac de DDoS en aquest nivell, i que no ha tingut èxit, han estat capaços d'aturar-ho. Ens passam ara a linuxaddictors.com i ens entenem de dues coses, que l'InHOS ara se pot instal·lar a la Raspberry Pi 3, oh yeah. Com que teniu una Raspberry Pi 2. O un Android. Ah, ah, ah, pues a ver muerte. I la segona notícia de la que ens enteram que ens ve de linusaddictos.com és que el Nintendo Switch se converteix en tauleta a Linux gràcies a Failoverflow. Eh? Eh? Aquí? Fail Failoverflow amb un zero. Eh? Així que seria Fail04. Zero overflow. És molt difícil, aquest no? crackers se poden un nom molt difícils. Què passa amb això? Doncs que el grup de Kyakers el que ha fet ha estat instal·lar un Debian de dins els Nintendo Switch. Nintendo Switch no acaba de sortir fa no res, dos dies. Doncs sí, perquè com doncs han trobat una vulnerabilitat i han dit Escolta, si la... i la hackejarem i li fotem un, un Debian, doncs això és el que han fet i... Aquesta, aquesta falla és del firmware que va a la ROM. Això ah! passa per usuar xips baratos. I ara una de les notícies que m'agraden a mi quasi, en part, en part, perquè per passam a blog.zar. A on ens enteram que ci eh, com que no sabeu qui és Sian, no vos en recordeu mist, com, com que no recordàs mist, Aquell joc que semblava que jugaves en, en podcast en <ríe> postà. En targetes postals, com que no? Eh, Atturau uh, ara moments a ràdio, cercau mist, en vi grega, Duc Du go i després tornau. Ja sabeu qui són Doncs sí, sí, tornen amb una notícia agradosa. I per què? Perquè anuncien el nou joc. Sabeu que fa un parell d'anys que estan allà, que este servidor no me gusta, lo quito, y ahora no sac dinero, y hago no sé qué cuantos. Doncs ara tornen i diuen, doncs sabeu que ho farem firmament és un joc de... Bé, però matem viatges, uh, màgia, sona que serà en el mateix estil, cosa que ja ens va bé. Però, com és conegut de sa companyia, només hi haurà versió de joc per macos i Windows. Així que... Bueno... Si volen el meu W, ja... Ja, ja me telefonaran o algo. Bum. No? Sí, o wow. Què? No, ah, sí, però hem llegit que el joc serà la pera limonera. Sí, vale, ja està, fins aquí són notícies. Sí. I ara, una notícia que, que jo crec que hem de xerrar alguna vegada, hem fet algun comentari sobre, sobre gent que vol utilitzar el que compra i no pot. Però, en aquest cas, crec que és especialment greu perquè se tracta de, de gent del camp, pagesos, que viuen de, de conrear i de recollir la seva coïta, eh, que, se troben que no poden utilitzar els seus, els seus tractors, perquè on que avui en dia tot està tan tecnificat, resulta que els tractors necessiten reparacions que requereixen que un tècnic especialitzat vengui amb un programa especial i unes cables especials per, simplement, comprovar que tot estigui bé. Eh, per fer-nos una idea, una simple reparació que millor no és res de l'altre món, més que connectar-se i configurar quatre coses, eh, costa uns 2.000 dòlars. És a dir, un païs que està ja conredant i salit un extractor ha de telefonar en el servei tècnic eh, un, un tècnic, se connecta amb un, amb un ordenador fa 4 coses si li cobra 2.000 dòlars. Jo que sóc super tecnòfil, troc que això és una perveritat, i més tenint en compte que probablement fa uns anys aquest, aquest pagès devia saber arreglar el seu les seves pròpies mans. I això només és una manera de, de tancar i de, eh, diguéssim, apropiar-se de la capacitat que té l'empresa per, per tancar els seus sistemes i fer que de passar per caixa per poder, per poder arreglar el que sí que li passi en els teus tractors. Hi ha hagut tota una sèrie de, de payosos eh, ja més joves, de, de, de nova generació, que, que s'han passat a ser, a ser hackers, és a dir, que ells mateixos se'n foten una mica de l'esterme i diuen bueno, a mi m'ho dic que soc un hacker i si mirem la, de, la definició probablement ho soc, però jo simplement el que vull és que si ell pugui utilitzar els seus tractors. I deia que s'adica a baixar se programes russos, a fabricar-se cables eh, pel seu compte amb esquemes que troben per pàgina russes i eh, arreglar tractors que havien quedat completament inutilitzats ha eh, estat bé, o sigui, els tractors estaven perfectes, l'únic que millor tenien qualsevol eh, incidència i no eren capaços eh, els payasos d'arreglar-les sense passar per caixa. I, doncs, aquests nous hackers barra payasos s'han dedicat a anar eh, per tots els Estats Units arreglant eh, aquests problemes i bueno, hi han provocat un, un debat molt gros sobre qui, qui hauria de tenir la capacitat d'arreglar tot això no? si el propietari que se gasta molts de millors d'euros en comprar un tractor o l'empresa que ens s'excusa que te t'ha de donar un bols de servei te deixen que no pots ni, ni obrir el capó de, del motor sense, sense cobrar-te ells una lluita que obviament jo s'hi descostat de dels hackers tota aquesta ideologia hauria de ser oberta i cada un hauria de poder fer el que volgués, lo que volgués ell. Falses payesos. I fins aquí podem dir que hem arribat al final de les notícies i al final del Minimex amb eh? versió mini extra compacta ja és en li pla... haurem de dir mex Mextampó perquè és del supercompacte i ja, ja està, no, és que no tenim res més a dir mos veurem al proper mos veurem sobretot mos sentirem al proper capítol Sí, Joan, perquè va farem una petita reflexió sobre els pagesos hackers perquè m'ha ha arribat molt aquesta notícia els està en guerra. Malauradament és un enfrontament que ni entén ni hauria d'entendre. Compres un tractor, el poses en marxa, recull la coïta... Fàcil, no? Que, que acaba de dir que ell. Pensaven que pagar per objectes o per serveis era sa darrera aspiració capitalista, però no. Hi ha una fita encara més alta. Pagar pels teus objectes com si fossin serveis. El tractor no és teu, no tens dret a reparar-lo, no tens dret a actualitzar-lo, no tens dret a reclamar i si t'enganxen amb un USB rus te foten tal multa que t'has de dedicar al que te queda vida, -te de vida a alimentar-te de la teva insolvència. Curiós que la terra d'aquesta escòpata meva i no me la toques s'hagi permès arribar a aquest extrem. Pentú i això serà la solució. Convertir tots els payosos en traficants d'armes. Ja veig en Erdogan, en Trump i es veia antipàtic quart anant a sa fila d'armes automàtiques de Campos. Bon dia! Posa'm una panada de carn i pesols, una mesetxa i un parell de granades de fum. Uh, Me sap greu, m'he quedat sense mesetxes. Ja m'has fotut el cap de setmana. Vos enviar molt d'amor i molt de besitos!